Azi a fost cerul mai înnorat. Azi a fost cerul mai înnorat. Fără mila a coborât peste noi și un vânt aspru ne-a măturat sufletele cu totul, așa că nu te acuz chiar dacă orice urmă de iubire ți-ai risipit. Luna apare albă și rece, ca o stafie trece vântul să prin noi și atunci te pierzi ca într-un haos. Degetele mele Șterc mirate fruntea umedă și totul trece.